Дев'ятя. Щось прилипло до її взуття. Це по тротуару з кожним кроком, липка тягучість збивала ходу. Піп сповільнила біг до підтюпцювання, потім до кроку, аж до повної зупинки, витираючи чоло рукавом. Вона підняла ногу, щоб оглянути підошву кросівки. Посеред п'яти прилип шматок зім'ятої ізоляційної стрічки. Срібляста поверхня стрічки вже стала брудно-сірою. Піп, певно, десь під час пробіжки наступила на неї, навіть не помітивши. Вона стиснула пальцями брудний шматок стрічки, віддираючи його, поки липка сторона не відлипла від темної підошви. Відірвала, залишивши дрібні білі клейкі цяточки, які вона ще відчувала, коли знову набрала темп і побігла далі. «Чудово!» – прошипіла вона сама до себе, намагаючись знову вирівняти дихання. «Вдих, крок, два, три, видих, крок, два, три». Сьогодні вона обрала довший маршрут, петляючий навколо Лоджвуд. Довго, швидко. Виснажити себе так, щоб, можливо, не довелося нічого приймати, щоб заснути. Цей план ніколи не спрацьовував, не спрацював і зараз, і, мабуть, ніколи не спрацює, і зараз вона вірила своїм власним брехням ще менше. Останні дві ночі були найгіршими за довгий час. Той сумнів не давав їй заснути, настирлива думка, що хтось може спостерігати за нею. Хтось навіть може рахувати дні до її зникнення. Ні, стоп. Вона ж побігла, щоб утекти від цих думок, піп примусила себе бігти ще швидше, втрачаючи контроль, занадто різко завертаючи заріг. І тут він з'явився на іншому боці дороги. В одній руці затиснута блакитна пляшка для води Макс Гастінгс. І як тільки вона його помітила, він теж побачив її. Їхні погляди зустрілися. Між ними була лише ширина дороги, коли вони наближалися одне до одного, Макс сповільнив крок, відкинувши рукою світле волосся з обличчя. Чому він сповільнює? Хіба він теж не хоче швидше закінчити цю мить, коли їм доведеться пройти повз? Піп ще дужче напружила ноги, біль пройняв щиколотку, і їхні невладні кроки стали чимось на кшталт музики. Хаотичної перкусії, що наповнювала неосвічену вулицю, в унісон із пронизливим виттям вітру в деревах. А може цей звук лунав лише в її голові? У грудях щось стислося. Серце стало завеликим для своєї клітки, розгорталося під шкірою, наповнювало її лютим червоним, поки все це не зібралося за очима. Вона дивилася, як він наближається, і перед очима все заливала червона мла. Сцена прискорювалася. Щось бере гору, тягне піп за руку через дорогу, веде її ноги. І тепер вона вже не боїться, у ній лише людь. Лише червоний. І це правильно, так і має бути, вона це відчуває. Вона перебігає через дорогу за шість кроків і опиняється на його боці. Між ними залишилося кілька кроків, коли він зупиняється, дивиться на неї. «Що ти, ро?» – починає він. Вона не дає йому договорити. Піп скорочує відстань і її лікоть врізається в обличчя Макса. Вона чує хрускіт, але цього разу це не ребра Стенлі, це ніс Макса. Звук той самий, вона це знає. Макс згинається навпіл і виє в долоні, а ніс сповзає на бік. Але вона ще не закінчила. Піп відриває його руки і б'є знову, врізаючи кулаком у гострі вилиці. Його кров стікає поміж її пальців на долоню, саме туди, де й має бути. І навіть тепер вона не зупиняється. Їде вантажівка, на цій вузькій сільській дорозі Таких не буває, вони б не проїхали Але ця вже тут, і зараз її шанс Піп хапає Макса, впиваючись руками в тканину його спітнілої футболки І в цю мить Макс широко розплющує очі від страху І вони обидва розуміють Вона перемогла Вантажівка сигналить, але Макс не встигає Піп кидає його на дорогу прямо під величезну машину і він вибухає, зрошуючи її червоним дощем, поки вона стоїть і посміхається. Машина проїхала повз у реальному житті, і цей звук повернув її назад. Червоне спало з очей, і Піп повернулася до себе. Тут і зараз. Вона біжить цією стежкою. Макс був там на своєму боці, а вона на своєму. Піп опустила погляд і заморгала, намагаючись позбутися цієї жорстокості у власній голові. Якщо її слід було чогось боятися, то саме цього. Вона знову зиркнула на Макса, стежачи за ним, поки він знову набирав швидкість, пляшка для води підскакувала біля його боку. Мить наближалася. Мить, коли вони мали пройти одне повз одного, перетнутися, зійтися на мить. Вони все ще бігли один до одного, і ось це сталося. Перетин мить збігу, і вони вже розбіглися у протилежні боки спинами одне до одного. На кінці провулка піп озирнулася через плече. Макса вже не було, і вона змогла вдихнути трохи вільніше, без його кроків, що переслідують її. Ставало тільки гірше вона могла подивитися на себе збоку, і це визнати панічні атаки, таблетки ліють така гаряча, що могла б спалити весь світ. Вона все далі віддалялася від того звичайного життя, до якого так хотіла повернутися, до Раві до сімки друзів. Але все буде добре, бо в неї є план, як туди повернутися. Виправити все. Врятувати Джейн Доу, врятувати себе. Але тепер, можливо, з'явилася нова перешкода, зрозуміла вона, коли звернула на дальній кінець Мартін Сент вей повззламаний ліхтар. Її звичний орієнтир, де вона сповільнювалася перед поверненням додому. Якщо у неї справді є переслідувач, хто б це не був, що б не хотів зробити? Налякати чи справді змусити її зникнути? Тепер він теж стояв на її шляху. А може, це сама Піп стає собі на заваді? Як там казав Епс? Саморуйнівна спіраль. Може, ніякого переслідувача немає, є лише вона і надлишок жорстокості з того темного закутка її свідомості. Вона знаходила небезпеку тільки тому, що сама її шукала. Саме тоді вона наступила на це. На тротуарі між будинком Ярдлі та Вільямсів її власний ще був далеко. Вона помітила це боковим зором, як білу розмиту пляму з перехрещених ліній і великим слідом від крейди. Але довелося зробити крок назад, перш ніж вона зрозуміла, що це. Поперек тротуару, розмазаний її ж кросівками, було написано крейдою три великі слова. «Мертва дівчина йде». Голова Піп різко смикнулася. Вона була сама на вулиці, а в районі панувала тиша, бо всі вечеряли. Вона знову поглянула вниз, вивчаючи слова під ногами. «Мертва дівчина йде». Саме вона пройшла по цьому напису. Це було для неї… Не на її під'їзній дорізці, але на її маршруті. Відчуття в животі інстинкт. Це послання для неї, Піп це розуміла. Вона була мертвою дівчиною, що йде. Ні, не вигадуй, дурниць. Це навіть не на її дорізці, а на загальній вулиці. Це міг залишити будь-хто для кого завгодно». І чому вона взагалі слухає свої інстинкти? Вони кладуть кров на її руки, пістолет у серце і небезпеку в тіні, коли там нічого немає. Але водночас їй не хотілося повністю це ігнорувати. Вона була розірвана навпіл між Стенлі і Чарлі, між тим, щоб мати переслідувача, і тим, щоб вигадати його самій. Піп повозилася з ремінцем на руці, дістала телефон, Вирівнялася, щоб сфотографувати напис, шматочок її кросівок потрапив у кадр. Доказ про всяк випадок. Фігурок з Крейди у неї не було. Коли вона закінчила душ, їх уже стерли колеса татового авто. Але тепер є фото, ще один запис для таблиці. На всяк випадок. Дані – це чисто, вони не займають чиюсь сторону. І якщо це справді послання для неї, це отримує вищий номер 8, а може іде 5. Це навіть можна вважати прямою загрозою, і з цим піп відчула, що стала ближчою до цієї невідомої людини, яка, можливо, існує, а можливо, і ні, що трохи краще її розуміє. У чомусь вони були однодумцями зникнути означає померти, принаймні тепер це зрозуміло. Попереду вона побачила, як у її двір повертає машина, раві її інша опора. Піп переступила через напис і поспішила тротуаром. Крок за кроком додому, і вона не могла не бути тією, ким хотіли бачити її ці слова. Мертвою дівчиною, що йде. Але якщо прискоритися, то це вже буде біг. «О, привіт!» – долинув до неї голос Раві, коли вона повернула на під'їзну доріжку, знімаючи навушники на шию. Він вийшов з машини. «О, хто це в нас тут? Моя спортивна дівчина». Він усміхнувся і зігнув руки, скандуючи «спорт, спорт, спорт», поки вона не підійшла. «Ти як?» – запитав він, обіймаючи її за талію. «Добре пробіглася?» «Ем, ну, я знову зустріла Макса Гастінгса. Тож, ні», – Раві стиснув зуби. «Знову зіткнення. Він ще живий, сподіваюся», – пожартував він, намагаючись розрядити обстановку. Ледве знизала плечима Піп, боячись, що Раві загляне їй у голову, і побачить усю ту жорстокість, що там крутиться Але він мав би вміти це бачити Він же знає її найкраще І якщо він її любить, то мабуть вона не така вже й погана Правда? Гей, що сталося? Спитав він О, ні, він точно здогадується Але це ж добре, нагадала собі вона Не слід приховувати від нього нічого Він її людина Окрім тих секретів, за які їй найбільше соромно, які живуть у другій шухляді її столу. Це було на моєму маршруті, буквально неподалік, вона відкрила фото на телефоні і простягнула його Раві. Хтось написав це на тротуарі крейдою. Мертва дівчина йде, пробурмотів він, і почути це з чужих вуст змінило сенс. Змусило її подивитися на це інакше, доказ, що це існує поза її головою. «Думаєш, це для тебе?» «Пов'язано з голубами?» – запитав він. «Це було на моєму біговому маршруті, відразу після того місця, де я зазвичай переходжу на крок, щоб охолонути перед домом», – відповіла вона. «Якщо хтось спостерігає, він би це знав. Але навіщо комусь за нею стежити?» Це здавалося ще абсурднішим, коли вона озвучила це в голос. Раві похитав головою. «Мені це зовсім не подобається». «Все гаразд, вибач, це, мабуть, не має до мене стосунку», – сказала Піп. «Просто дурниці». «Ні, це не так», – відповів він. Голос став жорсткішим. «Добре, гаразд, ми не впевнені, чи справді за тобою хтось стежить, але для мене цього вже достатньо». «Я серйозно і знаю, що ти скажеш, але думаю, що тобі треба звернутися до поліції. Що і що вони зроблять, Раві?» «Як завжди нічого». Вона знову відчула, як у ній закипає злість. «Ні, не на нього, стримайся». Вона вдихнула і проковтнула її. Тим паче, коли я сама не впевнена. «Якщо це та сама людина, що пише тобі листи, залишає крейду і голубів, то ця людина погрожує тобі». Сказав він, широко розкривши очі, як завжди, коли був серйозний. «Вона може бути небезпечною». Він зробив паузу. «Це може бути Макс, ще пауза». «Або Чарлі Грін, це не Чарлі, не може бути Чарлі». Але Піп подумала про Макса, його обличчя виринуло в пам'яті, коли вона вперше побачила напис «Хто ще так добре знає її маршрут?». «І якщо Макс ненавидить її так само, як вона його, то я знаю», – сказала вона. «Але, може, це не пов'язано, і навіть якщо так, то, можливо, хтось просто вирішив пожартувати наді мною». Інстинкт підказував їй, що це неправда, навіть коли вона це казала. Вона лише хотіла прибрати тривогу з його очей, повернути усмішку. І не хотіла повертатися до тієї поліцейської дільниці, тільки не туди. «Думаю, все залежить», – сказав Раві. «Від чого?» «Від того, чи ці птахи просто знайдені, чи їх убили?» «Це велика різниця. Я знаю», – видихнула вона, сподіваючись, що він говоритиме тихіше, раптом Джош почує». Тепер у неї з'явилося нове відчуття в животі. Раві і її інстинкт тепер були на одному боці, проти неї. Вона не хотіла, щоб це було правдою. Краще вже інший варіант. Що вона бачить закономірність там, де її немає, що її мозок надто гостро реагує на небезпеку, але це скоро виправиться разом з усім іншим. Врятувати Джейн Доу, врятувати себе, не варто ризикувати». Раві провів великим пальцем по її ключиці. «Ти їдеш у університет вже за пару тижнів, думаю, все владнається і це стихне. Але якщо це другий варіант, якщо ця людина справді небезпечна, ти не зможеш впоратися сама. Треба повідомити про це. Завтра. Але я не можу, ти ж Піпа фіц Амобі!» Усміхнувся він, відкинув неслухняне пасмо з її очей. «Тобі все під силу, навіть якщо це...» Прикусити язика і попросити допомоги у детектива Гокінса. Піп гаркнула і опустила голову, прокочуючи її по шиї. «Це правильно», – сказав Раві, поплескавши її по спині. «Молодець, а тепер покажеш, де була та крейда. «Я хочу побачити, добре». Піп повернулася, щоб повести його від будинку, його рука потягнулася до її, пальці ковзнули між її кісточками, рука в руці». Хлопець з ямочкою на підборідді і мертва дівчина, що йде».